А я – п'яниця, який хропе собі на м'якому дивані у власній вітальні. Господи, як мені хотілося, щоб усе так і було. Іноді, на якісь мікроскопічні долі секунди, мені так і здавалося. Тепер я маю вчепитися в путиліна зубами і не відпускати, не відпускати ні за яких обставин. Сьогодні у нього незвичайна зустріч і врешті-решт він має привести мене туди, де я зможу отримати відповіді хоча б на частину запитань, які постали переді мною. Під'їхавши до десятиповерхового будинку корпорації «Енергобіс», я запримітив на стоянці знайомий кадилак. Богу дякувати не доведеться мені докладати неймовірних зусиль, аби довідатися, чи на місці пан Путилін. Умови для спостереження були майже ідеальними. Я залишив авто на платній парковці біля одного з численних офісів і, придбавши в кіоску свіжу команду, влаштувався на лавочці у сквері прямо навпроти Путилінської контори. Об'єкт спостереження з'явився тільки після шостої вечора. Я давно вже прочитав усю спортивну газету і години півтори героїчно боровся з дрімотою. Хотілося їсти, але поблизу ні магазину, ані якої-небудь забігайлівки не було. А відлучатись я не ризикнув.